Анголон, Сержголон, Анжеліка. Книга шоста. Анжеліка та її кохання. Частина перша. Подорож. Розділ 13. Анжеліка прокинулася, почуваючи себе так, ніби почала одужувати від тяжкої хвороби. Їй все ще трохи було погано, але вже набагато легше. Їй наснилося, як у ранок їхнього відплеття з Ларошелі, він на березі стискає її в обіймах. Сміючись і кричачи, «Нарешті ви, і, звичайно ж, остання, божевільна жінка!» Вона якийсь час лежала нерухомо, прислухаючись до тих затихаючих відгуків цього прекрасного сну. Але все це, здається, сталося з нею справді. Вона напружила пам'ять, щоб знову пережити ту миттєвість. Адже, обіймаючи її там, під Ларошелью, він звертався до неї не як до чужої, а як до дружини. І в Кандії теж, коли його пильні очі в прорізах маски дивилися на неї, ніби намагаючись підбадьорити, він захищав саме дружину, саме її прийшов він тоді врятувати. Її хотів вирвати з чіпких пазурів торговців жінками, бо знав, хто вона. Отже, тоді він не зневажав її, як зараз, незважаючи на всю свою злість через її дійсні чи уявні зради. Але тоді я була красива, подумала вона. Так, але ж він обійняв її і на березі під Ларошеллю. З того часу пройшов лише тиждень, а здається, що колишній світ розсипався на порох, Причому особливо стрімко між сьогоднішнім ранком, коли він зняв маску, і наступним вечором. Бо сонце вже сідало. Анжеліка проспала лише кілька годин. Відчинені двері в дальньому кінці батареї були схожі на чотирикутники з розпеченої міді. Пасажири зібралися на палубі для вечірньої молитви. Анжеліка встала, відчуваючи ломоту в всьому тілі, наче її побили. «Ні, я з цим не вкорюся, нам потрібно поговорити». Вона розгладила свою вбогу сукню і довго розглядала темну грубу тканину. Хоча чудовий сон і спогади про його палкі обійми на березі трохи заспокоїли її, страх не відступав. Забагато загадкового залишалося в людині, до якої вона хотіла наблизитися. Занадто багато такого, чого вона не знала і не могла зрозуміти. Вона боялася його. Він дуже змінився, не гаразд так думати, але я б віддала перевагу, щоб він залишився кульгавим. По-перше, тоді я б одразу впізнала його ще в Кандії. І він не зміг би дати мені докору, що я, мовляв, позбавлена жіночого чуття і навіть безсердечна. Не зміг би мене цим дорікати. начебто то було так легко впізнати його під цією маскою. Я жінка, а не поліцейська шпигунка на кшталт сорбонни. Вона нервово засміялася над цим безглуздим порівнянням. Потім її знову охопив смуток. З його закидів найболючіше поранили її ті, які стосувалися її синів. Моє серце щодня обливається кров'ю через їхню втрату, а він сміє звинувачувати мене в байдужості. Виходить, він зовсім погано мене знав і, по суті, ніколи не любив. У неї посилилася мігрень, здавалося, що не є кожен нерв. Вона чіплялася за спогади про їхню зустріч на березі і про той перший вечір на Голсборо, коли він підняв рукою її підборіддя і сказав, як міг сказати тільки він. Ось що буває, коли ганяєшся по ландах за піратами. Тоді вона теж мала б його впізнати, адже в цьому був увесь він, незважаючи на маску і голос, який змінився. Чому я була такою сліпою і такою дурепою? Правда, тоді я не могла думати ні про що, крім одного, що завтра нас усіх заарештують і нам будь-що треба тікати. І тут же їй спало, на думку, інше. Таке несподіване, що вона навіть здригнулася. А що він, власне, робив на околицях Ларошелі? Може, він знав, що я там? Чи тільки нагода привела його в ту затишну бухту? І вона знову рішуче сказала собі, «Мені потрібно побачити його й поговорити, навіть якщо я здаюся йому нав'язливою. Не можна залишити усе так, як є, бо я з божеволію». Вона прийшла між гарматами і зупинилася перед Метром Берном. Він спав. Його вигляд викликав у неї подвійне почуття. Їй хотілося, щоб він не існував зовсім. І в той же час вона злилася на Жофрея Депирака за погане поводження з людиною, вся вина якою полягала в тому, що він був її, Анжеліки, другом і хотів на ній одружитися. Можливо, пан Депейрак уявляє, що всі ці роки, коли його і слід зник, я мала покладатися тільки на нього. Треба, щоб він дізнався, скільки вона всього витерпіла за роки їхньої розлуки і що вона вийшла заміж за Філіпа і домоглася місця при дворі, Здебільшого заради того, щоб урятувати своїх синів від уготованої їм жалюгідної долі. Так вона піде до нього і скаже все, що нагромадилося в неї на серці. На верхній палубі в цій головній вулиці корабля, затиснутої між ютом, баком, фальшбортом та різними містками, вже згущалися сутінки. Протестанти, які збіглися в купу немов стадо овець у своїх темних шатах, майже зливалися з навколишнім мороком. Чулося тільки, як вони бурчать молитви. Але подивившись угору на балкон апартаментів капітана, де всі шибки, на черубіни сяяли червоним, Анжеліка побачила його, і серце її прискорено забилося. Він стояв освітлений останніми променями сонця, в чорній масці, непроникний, загадковий, але це був він. І шалена радість, яку вона повинна була випробувати ще вранці, наринула на Анжеліку, разом змітаючи на своєму шляху всю жорстокість і образи. Вона злетіла по першому трапу, що попався, і побігла по вузькому містку на юд, не звертаючи уваги на водяні бризки, які обгортали її. Цього разу її не зупинить ні глузливий погляд, ні вимовлена крижаним тоном фраза. Він повинен її вислухати. Однак, коли вона піднялася на балкон, всі її задуми впали, побачивши сцену, що відкрилася її погляду. Радість зникла, залишився лише страх. Бо між нею та її чоловіком, як і нині вранці, стояла Оноріна, ніби шкідливий гном, який постійно гудів. Вона здавалася ще крихітнішою біля ніг високого рескатора. Дівчинка звикликом підняла до нього сердито зморщене кругле личко, старто засунувши стислі кулачки в кишені свого фартушка. Анжеліці довелося схопитись за поручні, щоб не впасти. «Що ти тут робиш?» – майже беззвучно спитала вона. Почувши її голос, ризкатор обернувся. Все-таки, коли його обличчя приховувала маска, їй було важко назвати його інакше і до кінця повірити, що перед нею і справді Жофрей. «Ви були дуже до речі», – сказав він. «Я якраз міркував» надвельми, турбуючою спадковістю цієї юної особи. Уявіть собі, вона щойно вкрала у мене дорогоцінне каміння на дві тисячі ліврів. «Украла?» – повторила вражена Анжеліка. Увійшовши до себе, я побачив, як вона із захопленням риється у скринці, яку я відкрив для вас сьогодні вранці, і яку вона, мабуть, помітила під час першого візиту. Захоплена на місці злочину, чарівна панночка не виявила жодного каяття. І дала мені зрозуміти, що не поверне мені мого майна. На жаль, доведена до крайності хвилюваннями цього дня, Анжеліка не змогла поставитися до того, що трапилося як до дрібниці. Ображена за себе та за Оноріну, вона кинулася до дівчинки, щоб відібрати в неї вкрадене. Намагаючись розтиснути ручки дочки, вона подумки проклинала життя з її тупою прозою. Адже вона прийшла до свого коханого, а змушена боротися із цим нестерпним дівчиськом, небажаним і зробленим на світ проти її волі. І це дівчисько живе, тоді як її сини померли. Оноріна, її видима вада в очах людини, чию любов вона хотіла б знову завоювати. І до всього іншого треба ж так статися. Її дочка з неймовірним нахабством з'явилася до нього, щоб його обікрасти. Це Оноріна яка жодного разу в житті нічого не стягла, навіть з буфета. Їй нарешті вдалося розтиснути маленькі пальчики і витягнути два алмази – смарагд та сапфір. «Ти зла!» – гукнула Оноріна. Розлючена тим, що зазнала поразки, вона заткувала, дивлячись на них із люттю, дуже забавною для такої крихти. «Ти злюка! Ось як дам тобі зараз!» Вона намагалась придумати якусь жахливу помсту, яка була б під статі її обуренню. От як дам тобі зараз, відлетиш до самої Ларошелі, а потім повертатимешся сюди і все пішки. Рискатор хрипко засміявся. Нерви Анжеліки не витримали, і вона з розмаху вдарила дочку по щоці. Оноріна подивилася на неї, роззявивши рота, і відразу вибухнула пронизливим ревищем. Закрутившись, ніби її покинув розум, вона раптом кинулася до трапу, який вів на вузький місток, і стрімголов помчала по ньому, ні на мить не перестаючи кричати. Корабель нахилився на лівий борт, і його обкотило водою. "Затримайте її", заволала Анжеліка не в змозі зрушити з місця, немов у кошмарному сні. Оноріна продовжувала тікати, і в її голівці билася тільки одна думка: Текти з цього тісного свідка дощок і вітрил, і з цього корабля, де вона вже стільки днів несправедливо страждає. Вгорі над товстим дерев'яним фальшбортом голубіло небо. Добігши до кінця проходу, Моноріна почала дертися на високу бухту троса. Вона вилізла на саму вершину, і тепер уже ніщо не відділяло її від блакитної порожнечі. Корабель знову нахилився. І глядачі, паралізовані стрімкістю цієї сцени, із жахом побачили, як дівчинка полетіла за борт. Слідом за несамовитим криком Анжеліки, пролунали вигуки протестантів і матросів. Один із матросів, що сидів на реї безанщоглих, стрілою кинувся в море. Двоє інших кинулися до укріпленої на палубі Великої Шлюпки, щоб витягти з неї і спустити на воду менший за розмірами рятувальний човен. Легаль і рибалка журі що стояли поруч, прийшли їм на допомогу. З усіх боків бігли люди. Корабель зробив поворот. В одну мить поручні лівого борту обліпили схвильовані люди. Северина і Лор'є, плачучи, звали Оноріну. Капітан Язон крикнув у рупор, щоб усі відійшли і дали матросам спустити на воду човен. Анжеліка нічого не бачила і не чула. Не пам'ятаючи себе, вона кинулася в фальшборд і знадобилася сильна чоловіча рука, щоб перешкодити їй кинутися у воду за дочкою. Перед її очима, мов у тумані, танцював фіолетовий простір, поцяткований зеленими та білими плямами. Нарешті вона побачила чорну скуйовджену кулю, що випливла на поверхню, поряд з якою коливалася маленька зелена кулька. Чорна куля – це голова матроса, який пірнув із безань щогли, а зелена – чепчик Оноріни. Він її тримає, почувся голос Рескатора. Тепер треба тільки почекати, поки до них підійде човен. Анжеліка все ще продовжувала відчайдушно вириватися, але він залізною рукою тримав її. Під скрип блоку човен, погойдуючись, піднявся над палубою і почав спускатися. Цієї хвилини знову пролунав крик «Альбатроси!» Немов виникли з пійних хвиль два величезні птахи підлетіли до матроса й дівчинки і опустилися поруч, затуливши їх своїми розгорнутими білими крилами. Анжеліка закричала, як божевільна. Зараз гострі дзьоби розшматують її дитину. Прогримів мушкетний постріл це стріляв рескатор, який схопив зброю мавра Абдули, який стояв поруч. З влучністю, на яку нітрохи не вплинула бортова хитавиця, він вразив одного з птахів, і він, закривавлений, розпластався на хвилях. Потім ударив другий постріл, цього разу вистрілив Ніколя Перо, якому негайно подав заряджений мушкет його приятель індіанець. Цей постріл також досяг мети. Другий альбатрос забив крилами, намагаючись злетіти, але він був вражений на смерть. Матрос, що тримав Оноріну, відштовхнув його від себе і поплив на зустріч човну, який наближався. Ще трохи і Анжеліці в руки передали маленьку грудку, що плювалася, задихалася і з якої струмками стікала вода. Вона пригорнула її до себе. В ці страшні хвилини, які здалися їй вічністю, вона проклинала себе за те, що привела свою дитину в таку лють. Дівчинка ні в чому не винна. Це дорослі, зайняті своїми безглуздими конфліктами, покинули її, покинули, і вона помстилася, як змогла. Весь пережитий Анжелікою страх, усі докори сумління вилилися в порив злості проти того, чия холодна безжальність змусила її матір так сильно образити свою дитину, довести її до відчаю. «Це все ваша вина», – вигукнула вона, обернувшись до нього зі спотвореним від гніву обличчям. Через те, що ви своєю злісністю майже звели мене з розуму, я ледь не втратила дочку. Я вас ненавиджу. Ким би ви були під цією вашою маскою? Якщо ви вижили, щоб стати таким, то краще б ви справді померли. Вона втекла на другий кінець судна, ніби поранений звір у своє лігво. Забилася в закуток на нижній палубі і почала роздягати оноріну. Дівчинка брикалася так, що за життя їй можна було не побоюватися але вона могла застудитися в крижаній воді. Емігранти оточили їх, і кожен пропонував якийсь рецепт. Але застосувати їх на практиці було неможливо через відсутність коштів. Не було ні п'явок, щоб прикласти до ступнів, ні гірчичників на спину. Лікар Альбер Парі зголосився пустити дівчинці кров. Для цього було достатньо лише злегка надрізати мочку її вуха. Але побачивши поруч із собою лезо складаного ножа, Оноріна несамовито заволала. «Залиште її досить із неї хвилювань», – сказала Анжеліка. Вона задовольнилася тим, що взяла трохи рому, який щодня видавали пасажирам-чоловікам, і розтерла ним маленьке холодне тільце. Потім загорнула доньку в теплу ковдру. Оноріна нарешті суха з розчервонілими щічками, Скористалася моментом і з безстрашним виглядом вивернула із себе необычну порцію солоної морської води. "Яка ти гидка", вилаяла її Анжеліка. Вона подивилася на вперте смішна личко своєї неприборканої доньки і раптом вся її жорстокість зникла. "Ні, вона не дозволить їм звести її з розуму, ні Жофрею де ні Берно" Ні цьому маленькому бісеняті не вдасться змусити її втратити розум. Вона мало не заплатила надто дорогу ціну за те, що зранку дозволила собі перебувати в засмучених почуттях. Її чоловік воскрес із мертвих, але він її більше не любить. Ну що з того? Яким би не був жорстокий удар, вона повинна тримати себе в руках і все перенести заради дочки. І вона дуже спокійно почала знову витирати Оноріну. Ковдра промокла і більше не гріла. Стара Ребека дуже доречно запропонувала замість неї дуже теплу і зручну хутрену шубу. «Господар корабля подарував мені її, щоб гріти мої старі кістки, але все це ні і сьогодні вночі я чудово обійдуся без неї». Анжеліка залишилася сама, стоячи навколішки біля дочки. Роже величко норі не виглядало з темного хутра. Довге руде волосся висихало – і світлі ліхтарів, які вже розвішували навколо, почали відливати міддю. Анжеліка впіймала себе на тому, що її губи розтягуються в посмішці. Вчинок дочки, здатної в пориві люті кинутися у воду, викликав у неї водночас і страх, і захоплення. «Навіщо ти це зробила, кохання моє? Ну скажи, навіщо? Я хотіла втекти із цього бредкого корабля», – відповіла Оноріна хрипким голосом. «Я не хочу залишатися тут, я хочу піти звідси. Ти тут дуже зла». Анжеліка розуміла, що дівчинка має рацію. Вона згадала, як у Норіна з'явилася сьогодні вранці в салоні, де вони з чоловіком сперечалися, наче два ворога. Тоді дитина одна пішла на її пошуки і нікому не спало на думку її зупинити. На судні, яке всю ніч тріпала буря, вона могла 20 разів переламати собі кістки, павши в якийсь відкритий люк або навіть звалитися в море. І ніхто б ніколи не дізнався, що трапилося з маленькою дівчинкою, з проклятою незаконно народженою дитиною. Лише цьому темнолицему мавру притаманне його расі чуття підказало, кого шукає дівчинка, яку найшов у тумані серед незліченних небезпечних перешкод і відвів її до матері. А ввечері вона, Анжеліка, поглинута вирмом своїх тяжких дурних думок Зовсім перестала звертати увагу на дочку. Вона невиразно сподівалася, що за нею хтось доглядатиме абігель, Северина, дружини протестантів, але в тих теж голова йшла обертом. Саме повітря Голзбору несамовито діяло на свідомість минуло лише кілька днів плавання, але жоден із пасажирів уже не зміг би впізнати у дзеркалі власну душу. Глибоко заховані почуття вийшли назовні, а виявилося те, що, здавалося, давно забули. Свідомо чи ні, але своєю бездіяльністю протестанти давали зрозуміти, що й Оноріна, і Анжеліка для них чужі. У тебе є тільки я. Анжеліка кляла себе за те, що дозволила собі таке забути. Вона мала відразу згадати, що після Н'єльського аббатства найгірше залишилося для неї позаду. Щоб не трапилося горе чи радість, хіба вона не знає, що безвихідних положень не буває. Тоді звідки ж це безглузде суміття божевільної тварини, яка безглуздо б'ється головою об стіни? Ні, я не дам їм звести мене з розуму. Вона схилилась до дочки і погладила її опукле чоло. Я більше не зла. Але й ти, Оноріно, більше не кради. Адже ти чудово знаєш, що вчинила дуже погано, взявши ці алмази. Я хотіла покласти їх у мою скриньку зі скарбами, сказала дівчинка, ніби це могло пояснити все. Тим часом прийшов славетий Ніколя Перо і опустився біля них навколішки. Його супроводжував незмінний його супутник – індіанець із чашкою гарячого молока для врятованої дівчинки. «Мені доручено впоратися, як почувається гаряча голівка», – оголосив канадець. «Саме таке ім'я їй не забули б дати у вігвамах ірокезів. Я маю також дати їй випити це молоко» у яке додали кілька крапель мікстури, щоб її заспокоїти, якщо вона ще не заспокоїлася сама. Взагалі, для поганого характеру немає кращого засобу, ніж холодна вода. А що про це думаєте ви, паночко? Чи збираєтеся ще пірнати? Ой, ні, вода дуже холодна та солона. Увага цього бородача у хутряній шапці наповнювала Оноріну блаженством. Їй захотілося показати себе в найвигіднішому світлі – і ображений вираз, який вона навмисне надавала своїй фізіономії, щоб провчити матір, миттєво поступився місцем посмішці. Вона слухняно випила принесене молоко. «Я хочу, щоб до мене прийшов колючий каштан», – сказала вона потім. «Колючий каштан? Це тому, що у нього щоки колються, і мені подобається об них тертись», – із захопленням сказала Оноріна. «Він тримав мене на руках, на драбинці, і ще у воді». Вона говорить про сицилійця Торміні, пояснив Ніколя Перо, про матроса, який витяг її з води. Він додав, що Торміні довелося перев'язати голову, бо один із альбатросів клюнув його у скроню. Ще трохи, і птах виклював би йому очі. Ви, мадмуазель Оноріно, можете пишатися, що у вашому розпорядженні опинилися два найчудовіші стрілки. Ваш покірний слуга, якого канадські трапери вважають одним із найвлучніших, і Монсеньор Рескатор. Анжеліка постаралась вгамувати тремтіння, що прорвало її при одній згадці цього імені. Адже вона поклялася собі стримувати свої почуття. Оноріна більше не вимагала покликати колючого каштана. Очі в неї почали злипатися, і вона поринула в глибокий сон. Канадець та індіанець пішли так само нечутно, як і прийшли. Анжеліка ще довго сиділа, дивлячись на сплячу дочку. Три роки. Як ми сміємо вимагати чогось для себе, коли наші діти тільки починають жити? – думала вона. Її серце ще не відпускав біль. Потрібно чимало днів, перш ніж вона зможе остаточно осмислити те, що стало для неї одночасно і щастям, і горем. Чудове відкриття і одразу ж така страшна аварія. Проте, коли вона, злегка змерзнувши, прилягла біля дитини і почала потроху опускатися в туманні глибини сну, від усього цього дня, чарівного і жахливого, у душі залишалося лише одне невиразне почуття – надія. Ми в і далекі, і близькі. І не можемо втекти одне від одного. Ми пливемо на одному кораблі, що несе нас океаном, і це змушує нас залишатися разом. А далі хто знає? Перед тим, як заснути, вона встигла подумати. Він хотів померти поряд зі мною. Чому?